Baun izan ginen aste artean, de batean ehunda bejogeita hamar, eta bestean hamabost. Gure aldean etorkinen aldeko militanteak abertzaleak, ezkertiakak, oro bat antifasistak. Haien aldean behitz, polizia eta batez ere, migrazio masibotzat diotzen dutena salatu nahi zuten jasambloa Nazionaleko militanteak. Ahatik ez gaiite zen ukertu. Jasamblema nazional ez da arazo bakarra. Alderdionek agenda mediatikoan eragiteko duen gaitasunaren ondorioz, Frantses estatuko ahdatz politikoa eskuinera egiten ari da nabarmenki. Horeta zo hartzeko, darmanen barne ministroa entzun besterik etzegoen, joanen hastean, lepenekin Penekin tonua deitsuan ari zelarik frantziako telebista publikoan. JASAMBROMA NAZIONALEK ezagitako dioko zelaian, ari baita, darmanen. Eskuin mutuja, bainoare mutu rekoagoa izan nahi duen zentro eskuinaren eskutik, eldu zaizkigu, balore republikaren defentsarako edo segurtasun orokojerako legeak. Lepe ni atea ez, etorbi debat irekitzen diote zepoan erori diren amartsekoek. Separatismoa, itslamo ezkerkeriaa, edo tehorizmoa ditugu mintzagai ikatian telebistan, prentxan, tuiterreko traoletan, whatsapp taldeetan, edo familia bazkarietan. Eskuinutu azkenean bere iztegi hain posatu baitigu. Nola urektu daiteke bestenaz, basena farroko edo siberuko zenbait egitikitan, jasamloma nazionalek emaitzaak estatsuak erdi estea. Aste artean, geiengo isila ipatu zuen Akitania berriko jasambroma nazionalen zerrenda buruak. Eraiki dezagun bada, Euskal Ejian, pertsona guzien eskubide guziak helburu buru izanen dituen egiazko gehiengoa.